Kiszálltam a kocsimból, hogy kinyissem a gazdaság kapuját, és érdeklődve szemléltem a különös építményt a gyalogút szélén. Külfal vette körül, és a völgyre nézett. Úgy látszott, mintha valaki vitorlavásznakat feszített volna ki egy fényvázra, hogy valamiféle menedéket alakítson ki. Az építmény olyan volt, mint egy nagy fekete jégkunyhó. Na de mire jó? Ahogy így tanakodtam, az előső vászon szétnyílt, és egy magas fehér szakáló férfi bújt előtt. Felegyenesedett körülnézett, leporolta ősrégi szalonkabátyját, és fejébe húzott egy Victoria korabeli divatot idéző kemény kalapot. Ahogy mélyeket lélegezve ott állt, s hangával benőtt domboldal felé tekintett, amely az út szélétől a messzi mélységben csordogáló patakig húzódott, úgy tűnt, mintha tudomás sem benne jelen létemről. Vagy néhány pillanat múltán felén fordult, és teljes mozdulattal megemelte a kalapját. Jó regger! Mormogta olyan hangon, amely egy érseknek is becsületére vált volna. – Jó reggelt! – viszonoztam a köszöntés, és alig tudtam leplezni meglepetésem. – Szép napunk van ma, ugye? Finom arcvonásai mosolyba terültek szét. – Igen, csak ugyan. Aztán lehajolt, és széthúzta a vásznat. – De Mili! Csak ámultam, ahogy egy kis macska bukkan elő kecses léptekkel, és kéjelegve nyújtózkodott, miközben gazdája pórázt kötött a nyaka köré. A férfi felén fordult és újra megemelte a kalapját. Jó napot kívánok! Aztán macskájával együtt komótosan elindult a falu felé, melynek templomtornya éppen csak kirajzolódott a több mérföldnyi távolságban. Elég sokat bívelőttem a kapu kinyitásával, miközben a távolodó alakot figyeltem. Már már úgy éreztem, hogy látomás gyötör. Területen kívül voltam, mert egy hűséges ügyfél, Eddie Carles vásárolta meg ezt a birtokot, csak nem húsz mérföldnyi ledárobítól, és kedvesen megkért bennünket, távolság, ide vagy oda, továbbra is járjunk ki hozzá. Igent mondtuk, noha tudtuk, hogy nem lesz kellemes a sok utazás, kivált az éjszaka kellős közepén. A gazdaság két dűlőre volt az úttól, és ahogy felhajtottam az udvarra, Edit láttam lejönni a magtár lépcsőjén. Eddie! mondta. Valami nagyon furcsát láttam. Nevetett. <gül> Biztos találkozott Eugene-nel. Eugene <gül> Úgy bizony. Eugene trezon volt az. Ott lakik. Micsoda? Ahogy mondom, az az ő háza. Ő maga építette két éve, és azóta él benne. Tudja, ez valaha az apám birtoka volt. Ő szokott mesélni nekem Jugyinről. Egyik napról a másikra jelent meg a vidéket, és azon a furcsa helyen telepedett le a macskájával. Azóta ott lakik. Nem hittem volna, hogy bárkinek is engedélyezik a házépítést a mezőszélén? Én sem, de úgy látszik senkit sem zavar. És mondok magának még valami különöset. Eugene tanult ember, és Comélius Trezon testvére. A gyári paros komélium trezoné? Azé, azé, a Innen öt mérföldnyire a Brantomi út mentén fekszik a birtoka. Biztos láttam már az őrházat a kapunál. Igen, láttam. No de hogyan? A teljes történetet senki sem ismeri, de úgy látszik Komilius örökölt mindent, és a fivérje nem kapott semmit. Azt mondják, Eugene bejárta a világot, sokat nélkülözött civilizálatlan országokba, és mindenféle kalandokba volt része, de bárhol járt, mindig visszatért Észak yorkshire Na de miért abba a különös építményben él? A jó ég tudja. Csak annyi bizonyos, hogy semmi köze a testvéréhez, és viszont egyébként látszólag így boldog és elégedett. Az apám nagyon szerette, s az öreg időnként eljött hozzánk a gazdaságba egy kis ételért, és azért, hogy megmosakodjék. Még mindig megvan az a szokása, de tulajdonképpen önálló. Nem akaszkodik senkire. Rendszeresen lejár a faluba ennivalóért és a nyugdíjáért. És mindig a macskájával? <gül> <gül> Igen, nevetett fel újra Eddie. Mindig a macskájával. Bementünk az épületbe, hogy elkezdjem a tuberkulin próbát, de hiába akadt annyi dolgom a vizsgálattal és injekciózással, sehogy nem tudtam kitörölni az emlékezetemből a különös párt. Amikor három nappal később felhajtottam a gazdaság kapujához, hogy ellenőrizzem a tuberkulinozás eredményét, Mr. Treason ott ült egy fonott székben a tűző napon. Valamit olvasott, és az ölében macskája alapult. Kiszálltam a kocsiból, mire ő ismét megemelte a kalapját. Jó napot kívánok! Nagyon kellemes az időjárás! Valóban nagyon kellemes. Miközben így válaszoltam, Emily leugrott gazdája öléből, és peckes léptekkel sietett felém a fűvön, hogy üdvözöljön. Megcsiklandoztam az alatt, mire ő felpupozta a hátát, és a lábamhoz dörgölözve dorombolt. Milyen aranyos cica, mondtam. Az öreg ember hangjából ekkor már több csendült ki puszta udvariasságnál. Szereti a macskákat? Igen, mindig szerettem őket folytattam a círógatást, aztán játékosan megúztam a macska farkát. A círmos felnézett rám, s tovább erősödött. Ahogy látom, Emili feltűnően megkedveltem, Sohasem szokta ennyire kimutatni az érzelmait. Elnevettem magam. Hát <gül> érzi, hogy szerettem. A macskák ezt mindig megérzik. <gül> Nagyon bölcs állatok. Mr. Trezon arca egyetértés csugárzott. Ugye, aminap találkoztunk? Mr. carless van valami dolga? Igen, az állatorvosa vagyok. Ah, értem. Ön tehát állatorvos, és kedveli az én Emilimet? Hát hogy ne kedverném, hiszen olyan szép. Az idős ember valósággal úszott a boldogságba. Milyen kádvás öntől? Tétovázott. Ö, nem tudom, Mr. Mr. Harry-ot. Nos, ö, nem is tudom, Mr. harry a ha befejezte a munkáját Mr. carless -nél. Lánne -e kedve meginni egy csészete járt a társaságomba. Ezer örömmel egy órán belül végzek. Nagyszerű, nagyszerű örömmel várom. Eddinek nem kellett aggódnia, mert semmi gyanúsat nem találtam a tuberkulinozás során. Mindent feljegyztem a vizsgálati könyvbe, és aztán siettem vissza az úton. Mr. Treson a kapuban állt. Egy kicsit hűvös van, mondta, azt hiszem, inkább menjünk be. A jégkunyóhoz vezetett, elhúzta a vásznakat, és a maga ódivatú eleganciájával betessék le. El. Kérem, üljön le! Hormogta, és egy ütött kopott bőr ülőakalmatosság felé intett, amely valaha gépkocsi ülés lehetett. Ő pedig abba a fonott ereszkedett le, amelyet korábban kint láttam. Két bögrét kerített, aztán levette a kannát az olajtüzelési tűzhelyről, és tölteni kezdte a teját. Én közben helyszíni szemlét tartottam. A helyiségben volt egy táborújágy, egy teli hátizsák, egy rakás könyv, egy ócska lámpa, egy alacsony szekrény és egy kosár, amelyben Emily fészkelt. Parancsoltáért vagy cukrot, Mr. Harry jött. Az idős ember elegánsan előrehajolt. Ó, nem is cukorra, aki nálom? Van egy kis süteménye. Kérem, vegyem belőle. A faluba van egy kitűnő kis békség. Rendszeresen szoktam vásárolni náluk. Miközben beleharaptam a süteménybe, skortyoltam a tejából, lopva végig tekintettem a könyveken. Verses kötet volt mindegyik. Blake, Swinburne, Longfellow, Whitman, mind kopott és elnyűlt volt az olvasástól. Kedveli a költészetet? Mondtam. Elmosolyodott. Nos, igen. óvasok mást is, hiszen a közkönyvtárból minden héten feljön ide a furgon. Nem mindig visszatérek régi barátaimhoz. Különösen ehhez. Azt a szamárfüles kötetet emelte fel, melyet előzőleg olvasott. Robert W. Service költeményei. Szóval kedveli Service-t? Igen, azt hiszem ő a kedvencem. Talán klasszikusnak nem mondható, de bársai nagyon mélyen hatnak rám. A könyvet nézte, aztán szemei a messzeségbe évettek, Hogy hová, azt csak ő tudhatta. Kíváncsi voltam, hogy vajon Alaszkában és a Yukon folyó vadvidékére vándoroltak-e gondolatai, és egy pillanatig reméltem, hogy talán mesél majd valamit a múltjáról, de úgy tűnt, nem óhagy beszélnie félékről. A macskájáról akart társadogni. Nagyon különös, Mr. Háriott. Világ életembe egyedül értem, de sohasem voltam magányos. Most azonban tudom, hogy kétségbeájtően magányos lennék Emily nélkül. Ön ezt ostobaságnak találja? Egyáltalán nem. Talán azért érez így, mert azelőtt nem volt állata. Így van? Így van. Ahhoz sose töltöttem elég hosszú időt egy helyen. Szeretem az állatokat, és volt, amikor úgy éreztem, jó lenne egy kutya, de macskára sohasem gondoltak. Annyiszor hallottam, hogy a macskák nem igénylik a szeretetet, hogy önellártóak, és sohasem szeretnek meg igazán senkit. Ön egyet ért ezzel? Természetesen nem, Merő képtelenség. A macskáknak megvan az egyéniségük, de százával kezeltem már barátságos, szeretetreméltó macskákat, akik gazdáik hűséges barátai voltak. Nagy örömmel hallom a szavait, mert azzal hidegetem magam, hogy ez a kis jószág valóban kötődik hozzá. Lenézettem irére, aki felugrott az ölébe, mire a férfi gyöngéden megsimogatta az állat fejét. A vak is látja, hogy így van. Mondtam, mire az öregember arca felragyogott. Tudja, Mr. Harry, folytatta. Amikor ide költöztem, kezét úgy lóbálta a szobába, mintha egy nagy birtok közepén álló kastélyszalonnyába társalognak. Minden okom meg volt rá, ahogy azt higgyem, továbbra is a megszokott magányos életemet élem majd. Egy napon azonban ez a kis állat úgy sétált be ide a semmiből, mintha én hívtam volna. S az egész életem megváltozott. Elnevettem magam. <gül> Örökbe fogadta őnt. A macskák már csak ilyenek. S mondhatom, szerencsés volt az a nap az ön számára. Igen, igen, milyen igaz. Úgy látszik, ön nagyon jól megérti ezeket a dolgokat, Mr. Herriot. No, de hadd meg a csészéjét. Ezt követően sokszor megfordultam Mr. Trezon különös lakóhelyén. Valahányszor a Carless gazdaságban jártam, mindig benéztem a vásznakon keresztül, s ha Eugene otthon volt, ittunk egy csészeteját és elcsevegtünk. Sok mindenről beszélgettünk, könyvekről, a politikai helyzetről, a természetrajzról, melyben nagyon jártasnak bizonyult, de végül mindig a macskáknál kötöttünk ki. Minden tudni akart gondozásukról és etetésükről, szokásaikról és betegségeikről. Még én türelmetlenül vártam, hogy halljak valamit világkörüli utazásairól, amelyekre csak a lehető leghomályosabban utalt. ő egy tágra nyitott szemű gyermek érdeklődésével hallgatta állatorvosi tapasztalataimat. Az egyik ilyen együttlétünk alkalmával Emily-re tereltem a szót. Úgy látom, Emily vagy itt bent van, vagy önvezeti pórázom. Soha nem kószál egyedül? Nos, ha már itt tartunk, csak az utóbbi időbe jár el egyedül. Nem megy messzebb a gazdaságnál. Nem akarom, hogy elkoboroljon az úton, mert félek, hogy elütik. Nem erre gondoltam, Mr. Treason. Arra gondoltam, hogy több himmacska van a gazdaságban, s így Emily könnyen vemhes lehet. Úgy húzta ki magát a széken, mint aki nyásat Ó, jóságos is hát, persze. Milyen bolond vagyok, hogy ára soha se gondoltam. Azt hiszem, jobban teszem, ha megpróbálom bent tartani. Az nagyon nehezen fog menni, mondtam. Sokkal jobban tenné, ha ivartalanítatna. Társék, ha hozzájárul, elvégzek egy hiszterektómiát. Eltávolítom a méhet és a petefészket. emily így biztonságban lenne. Ha nem tévedek, ön nem sokat tudna kezdeni itt egy rakás kis Nem, nem, bársza, hogy nem. Ud egy műtét! Riad szemekkel rám. Nem lenne veszélyes? Nem, dehogy is válaszoltam olyan gyorsan, ahogy csak tudtam. Ez egy egész egyszerű eljárás. Rengeteg ilyen műtétet végzünk. Finom modora ezúttal cserben hagyta. Eleinte azt hittem róla, életében annyi mindenen keresztülment, hogy semmi sem zökkentheti ki nyugalmából. Most azonban szemmel láthatóan magába ruskadt. Lassan csirógatta a kismacskát, amely szokásához híven az ölében ült. Aztán lenyúlt, hogy kézbe vegye Shakespeare műveit, amelyet olvasott, mikor megérkeztem. A fekete bőrkötet borítóján megkoptak már az aranybetűk. Beletett egy könyvjelzőt, becsukta a könyvet, és gondosan elhelyezte a polcon. Nem is tudom, hogy mit mondjak, Mr. Hardy-ot. Bátorítóan mosolyogtam rá. Nincs miért aggódnia. Nagyon kérem, fogadja meg a tanácsom. Ha elmondhatnám önnek, miből áll a műtét, biztos vagyok benne, hogy megnyugodna. Nincs benne semmi ördöngősség. Csak egy apró vágást ejtünk. Kisegítjük a petefészket és a méhet, elkötjük a petevezetéket. Amar elhallgattam, mert az idős ember becsukta a szemét, és olyan gyorsan kezdett el az egyik oldaláról a másikra, hogy azt hittem menten leesik a fonott székről. Nem ez volt az első eset, hogy sebészeti kis előadásom céltévesztett, úgyhogy még időben taktikát változtatta. Hangosan felnevettem és megpaskoltam a térdét. <gül> Beláthatja, hogy semmiség az egész. Semmiség! Kinyitotta a szemét, mély lélegzetet vett is, reszkető hangon szólalt meg. Igen, igen, biztos, ha igaza van, de adnia kell egy kis időt, hogy gondolkodja. Áz az egész olyan hír Rendben van, nincs kétségem, hogy Eddie Carlos szívesen telefonál majd nekem az ön nevébe. De ne várjon túl sokat a döntéssel. Nem lepődtem meg, hogy nem hallottam az idős ember felől. Az ötlet nyilvánvalóan elborzasztotta, és több mint egy hónap eltelt, mikor újra találkoztam vele. Bedugtam a fejem a vásznakon keresztül. Ott ült fonott székén, krumplit hámozott, és komoran nézett rám. Ah, Mr. Harry-ot, jöjjön, foglaljon helyet! Már éppen jelentkezni akartam. Nagyon örülök, hogy eljött. Fölemelt feje határozottságról tanúskodott. Úgy döntöttem, hogy megfogadom a tanácsát, Amilivel kapcsolatban. Az alkalmastat tartott időben állvégezheti a műtétet. Hangja azonban meg -megrecsent. De hiszen ez nagyszerű, mondtam vidáma. Van is a kocsiban egy macskakosanam, úgyhogy azonnal elvihetem őt. Igyekeztem, hogy ne nézzek a férfi szenvedő arcába, amikor a macska térdemre ugrott. Jól van, Emily. most elviszlek. Aztán miközben a kis állatot szemléltem, elbizonytalanodtam. Képzelődöm, vagy valóban ott van egy jókora dudora a hasán. Egy pillanat, hormogtam, mi alatt a kistestet tapogattam, aztán felnéztem az idős emberre. Sajnálom, Mr. Trezum, de egy kicsit elkéstünk. Vemhes. A szája kinyílt, de szó nem jött ki rajta. Aztán nyert egyet, és rekettes hangon suttogott. No de, no de most mit fogunk csinálni? Semmit, semmit, ne aggódjék. Emilynek kiszticái lesznek, és én majd kerítek nekik otthont. Minden rendben lesz. A lehető legfesztelenebb próbáltam lenni, de úgy tűnt, hogy ez sem segített. Várjon, Mr. Harriet, én nem ismerem ezeket a dolgokat. Most már borzasztóan aggódom. Mágés halhat állés közben, hiszen olyan kicsi. Nem, nem, nem lesz semmi baj. A macskáknak nagyon ritkán okoz gondot az ellés. Mondok magának valamit. Amikor rájönnek a fájások, valószínűleg úgy egy hónap múlva, szóljon Eddinek és hívjon fel. Majd kiugrom és vigyázok, hogy minden rendben menjen. Így jó lesz? Ön, ön nagyon kedves. Olyan ostobán érzem magam. Az a baj, hogy, hogy Emily olyan sokat jelent a számomra. Tudom, de most már ne aggódj. minden a lehető legnagyobb rendben lesz. Megtejáztunk, mi mire távoztam, megnyugodott. Legközelebb nem mindennapi körülmények között találkoztam vele. Körülbelül két hét telt el, és a helyi mezőgazdasági társaság éves vacsorájára voltam hivatalos. Nagyon szertartásos eseményt rendeztek, gazdákból, nagybirtokosokból, és a mezőgazdasági minisztérium tisztségviselőiből tevődött össze a társaság. Kénytelen voltam elmenni, mert beválasztottak a tejgazdasági albizottságba. Éppen aperitifet ittam az egyik ügyfelemmel, amikor majdnem félrenyeltem a látványtól. Jóságos éj, Mr. Treason! Kiáltottam, és a magas, fehér szakálú, makulátlanul fehér nyakkendőt és frakkot viselő alakra mutattam, aki ott állt egy kis csoportban a terem túlsó végén. Az általában rendezetlen és bozontos őszhaj hátra simítva fény lett a fülem mögött, Kezében poharat tartott, és volt valami tiszteletet parancsoló abban, ahogy szólni készült a többiekhez, akik hódolattal bólogattak. Nem hiszek a szememnek, kiáltottam fel újra. Igen, ő az, mordult fel a barátom, a nyomorult gazember. Micsoda? Jól hallottad, az a vén szemét, a saját anyját is eladná. Hát ez igen különös. Csak rövid ideje ismerem, de én kedvelem, nagyon kedvelem. A gazda összevonta a szemöldökét. Szerintem te vagy az egyetlen, morogta kedvtelenül. Ez a legnagyobb gazember, akit valaha is ismertem. Zavarodottan ráztam a fejem. Nem értem. És ez az öltöző, de honnan a csudából szerezte? Én csak az menti kunyhójában láttam, és azt hittem, hogy a legszükségesebb dolgokon kívül nincs semmie. Vár csak! A gazda elnevette magát és vágott. Ó, oh, most már értem. Te a testvéréről beszélsz. Az öreg Eugeneről. Az, akit ott látsz, Cornelius. Istenem, elképesztő. Hihetetlen hasonlóság. Ikrek? Nem. Két év van köztük. De, mint te is látod, alig lehet őket megkülönböztetni. Mintha csak tudta volna, hogy róla beszélünk, a magas férfi felénk fordult. Az arca szinte a megszólalásig hasonlított Eugeneére, csak hogy nem kedves volt, hanem agresszív, nem lágy és nyugodt, hanem nagyon is pökhendi. Csupán egyetlen fagyos pillantást tudtam rávetni, mert elfordult és újra szónokolni kezdett társainak. Hátborzongató élmény volt annyi szent, nem is tudtam levenni a szemem a csoportról, amíg barátom fel nem rázott gondolataimból. Sokan estek már ugyanebbe a tévedésbe, pedig csak külsőre hasonlítanak. Nincs még két ember, aki jellemében ennyire különbözne egymástól. Az öreg Eugene nagyszerű fickó, de ami ezt a gazembert illeti, még soha sem láttam mosolyogni. Ismered, Eugene? Azt hiszem annyira, mint az emberek többsége. Majdnem egy idős vagyok vele, és a gazdaságom a Treston nagy birtokon van. Cornelius örökölt mindent, amikor az apjuk meghalt, de nem hiszem, hogy eugene érdekelte volna a textilbirodalom és a birtok irányítása. Inkább álmodozott és járta a nagyvilágot. Kedves és barátságos ember, de valahogy nem e világi. A pénz vagy a társadalmi helyzet semmit nem jelent számára. Tudod, Oxfordba ment, de nem sokkal utána szedte a sátorfáját, és éveken át senki sem tudta, hogy éle még egyáltalán. És most meg abban az útmenti bódéban lakik. Igen, látom, te is különösnek tartod. Valóban különös volt. Az egyik legfurcsább történet, amelyet valaha hallottam így aztán mindig ott motosckált a fejemben az elkövetkezendő hetekben. Folyton azon tanakodtam, hogy az öregember és a macskája hogyan boldogul a jégkunyhóban, és hogy a kis cicák megérkeztek-e már. Nem lehet gondoltam magamban, hiszen bizonyára értesítene. Aztán végre egy viharos este hallottam felőle. Mr. Harry a gazdaságból telefonálok. Emily még nem szülte meg a kis cicákat, de nagyon, nagyon nagy le. Egész nap csak remegve fekszik, és nem eszik semmit. Borzasztóan sajnálom, hogy ezen a rettenetes éjszakán zaklatom, de nem értek semmit ezekhez a dolgokhoz, és Emily nagyon elesetnek látszik. Nehezen ment, de megpróbáltam könnyedén megszólalni. Jól van, kiugrom, és megnézem, Mr. Trezan. Csak ugyan, tényleg átjön? Persze, ne aggódjék, mindjárt ott leszek. Különös, szinte valószerűtlen jelenet tárolt elém, ahogy a sötétben botorkáltam, és 40 perccel később széjjel húztam a vásznakat. A szél és az eső ide-oda csapdosta a vásznó falakat, és az ócskalámpa pislákoló fényében Eugene pillantottam meg székében, amint a mellette lévő kosárba fekvő emilit szírógatja. A kismacska annyira felpuffadt, hogy alig ismertem meg. Letérdeltem, és végighúztam a kezem a felfogódott hason. Éreztem, hogy a bőr milyen feszesen megnyúlt. Tele lehetett kis cicákkal, majd szétpukkat. De élettelennek és kimerültnek látszott. Rángatódzott is, és a szemérem testét nyalogatta. Ránéztem az idős emberre. Van egy kis forró vízem, Mr. Treason. Hogyne, hogyne, most forrt a kannából. Beszappanoztam a kis ujjomat. Olyan apró volt a vagina, hogy mással nem is próbálkozhattam. A mészáj száj szélesre kinyílt, és nagy tömeget tapogattam ki. A jó ég tudja, hány cica zsúfolódott össze odabent, de egy dolog bizonyos volt. A helyszűke miatt nem bírnak kijönni. Tudtam, hogy nem tehetek semmit. Emily felén fordította az arcát, és halkan fájdalmasan nyávogni kezdett. Elemi erővel hasított belém a gondolat, hogy a macska elpusztulhat. Mr. Treason, mondtam, azonnal el kell vinnem emily -t. Elviszi, Emily, suttogta zavarodottan. Igen, császármetszésre van szüksége, máskülönben a cicák nem tudnak kijönni. Mr. Trezom megmerebedett a székében, elborzadva, és a helyzetet csak félig meddig értve bólintott. Megragadtam a kosarat, és társait, és rohantam ki a sötétbe. Azután az idős emberre gondolva, aki bizonyára kifejezéstelen arccal néz utánom, rájöttem, hogy nem éppen orvoshoz méltóan viselkedtem. Bedugtam a fejem a vásznakon keresztül. – Ne aggódjék, Mr. Trezom! – mondtam. – Minden rendbe fog jönni. – Ne aggódjon! – mondhatom szép szavak. Ahogy elhelyeztem Emilyt a hátsó ülésen és elhajtottam, éreztem, hogy én magam is nagyon aggódom. Átkoztam a belőlem gúnytűző sorsot, amely miután könnyed-könnyelmű kijelentéseket tettem a macskák gontalan eléséről, arra ítélt, hogy tragédiába Vajon mióta feküdt így emüli? repedés? Vérmérgezés? – Komorabbnál komorabb esetőségek cikáztak át az agyamon. És miért ezt a magányos öregember sújtja így a sors? A falu boltjánál megálltam és felhívtam Szygfriedet. Épp most jövök Eugene trezon Szükségem lenne a segítségedre. Császármetszést kell végezni egy macskán, sürgősen. Ne haragudj, hogy tönkreteszem a szabad estédet. Semmi baj, James. Nincs semmi dolgom. Mindjárt találkozunk. Mire a rendelőbe értem, Sigfrid már kikészítette a sterilizáló készüléket és a szükséges eszközöket. Ez a terészet, James, formogtam. Én végzem majd az érzéstelenítést. Leborotváltam a műtét helyét, és szikémmel a nagyon duzzadt hasra helyeztem, amikor társam halkan elfügytjentette magát. Te jóságos mondta. Mintha egy tájogot kellene felnyitni. Teljesen igaza volt. Úgy éreztem, elég egy vágás, és a kis cicák tömege zúdul az arcomba. Ahogy nagyon finoman haladtam a bőrön és az izmon át, a túl terhelt mély ijesztően kidomborodott. Az áldóját ziháltam. Hányan vannak ezek oda Hát, vannak egy páron, mondta Szygfried, pedig milyen apró cica. Óvatosan felnyitottam a has hátját, és megkönnyebbülten láttam, hogy tiszta és egészséges. Aztán folytatva munkát vártam, mikor tűnnek fel a kis fejek és lába. Csodálkozásom azonban nőtt önnőt, ahogy erős, színfekete hátmentén haladó szike útját követtem, mert a végén ujjamat nyaka köré fonva egyetlen kis emeltem ki, és fektettem az asztalra. Kiderült, hogy a méh máskülönben üres volt. Csak egyetlen egy van, lihegtem. Hittad volna? Szigfried elnevette magát. <gül> Igen, de ez egy vas gyúró, és életben van. Felemelte a kis cizát, és közelebbről szemügyre vette. Hatalmas kandúr, csak nem akkora, mint az anyja. Miközben összevartam az alvó és beadtam neki egy penicillin injekciót, éreztem, hogy a feszültség boldog hullámokban távozik belőlem. A kis macska jó állapotban volt. Félelmeim alaptalannak bizonyultak. Kis cicája néhány hétig vele lesz, aztán otthont kerítek neki. Nagyon köszönöm, hogy bejöttél, Szygfried, mondtam. Az elején azt hittem, hogy slamasztikában vagyok. Alig vártam, hogy visszatérjek az idős emberhez, aki minden bizonyal még mindig sokkos állapotban van, amiatt, hogy elvittem szeretett macskáját. Úgy is volt. Amikor beléptem a vászonajtón, úgy tűnt, tapottat sem mozdult azóta, hogy utoljára láttam. Nem olvasott, nem csinált semmit, csak székében ülve merett maga elé. Letettem mellé a kosarat. Lassan megfordult és csodálkozva nézett le emilyre, aki fejét emelgetve kezdett magához térni az altatásból, és a fekete jövevényre, aki már érdeklődést tanúsított a csatarendben sorakozó csecsbimbók iránt. — Emily-nek kutya baja sem lesz, Mr. Trezon, mondtam, és az idős ember lassan bólogatott. — Csodálatos, egyszerűen csodálatos, motyogta. Amikor tíz nappal később kiszedtem a varratokat, farsangi hangulatú alkodott a jégkunyhóban. Az öreg Eugene magán kívül volt az örömtől. Emily pedig, aki a hátán nyújtózkodott, hogy megkönnyítse a szopást iparkodó hatalmas csemetéjének, az önelégültséggel határos büszkeséggel nézett fel rám. – Azt hiszem, ünneplésgyanánt innunk kellene egy csészete jár, és elhetnénk az egyik kedven süteményemből – mondta az idős ember. Miközben a fort egyik ujját végighúzta a kis Cisza Jó képű fiú, igaz? Úgy bizony, nagyszerű kandór lesz belőle. Eugene elmosolyodott. Igen, ábám biztos vagyok, és nagyon örülök, hogy Emilynek lesz társasága. Süteménynyel kínált, én pedig eltűnődtem. Álljon meg a menet, Mr. Trezon. Nem fog boldogulni két macskával. Miért? Nem. Emilit többnyire porázom viszi be a faluba. Nehéz lenne az út két macskával, és különben sincs elég helyeik. Nem szólt egy szót sem, úgyhogy folytattam. Ami nap egy hölgy kérdezte tőlem, tudnék-e szerezni neki egy fekete cicát. Sok ember keres fel bennünket azzal, hogy találjunk neki ilyen vagy olyan állatot. Gyakran az elpusztult idős kedvenc helyett. És mindig gondban vagyunk, hogyan teljesítsük a kérésüket. Ezúttal azonban örömmel mondhatom, tudok egy olyan cicáról, amelyet a hölgy keres. Mr. Treason lassan bólintott, aztán némi töprengés után megszólalt. Bizonyára igaza van, Mr. Hárjott, nem gondolkodtam még rajta igazán. A hölgy, egyébként, mondtam, nagyon kedves teremtés és igazi macska barát. A cicának nagyon jó dolga lesz. Kis kényúrként fog élni a hölgyházában. Mr. Threson elnevette magát. Jó, jó, és talán hallhatok is róla időnként. Hogy ne, rendszeresen tájékoztatni fogom meg. Látván, hogy az akadályt ügyesen leküzdöttem, úgy gondoltam témát változtatok. Jut eszembe el akartam mondani önnek, hogy nem nemrégiben először láttam a fivérét. Cornelius, kifejezéstelen arccal nézett rám. A testvéréről még soha nem beszéltünk. És milyen véleményt alkotott róla? Hát, ami azt illeti, nem tűnt valami boldognak. Nem csodálom, nem éppen boldog ember. Legalábbis ez volt a benyomásom, pedig olyan gazdag. Az idős ember arcán finom mosoly futott végig. Igen, mégis sok mindent nélkülöz. Koltyoltam egyet a tejámból. Így igaz. Nincs például egy emilie. Milyen igaz. Én is azt akartam mondani, de azt hittem ostobaságnak fogja találni. Hátra vetette a fejét és felnevetett. Mintha egy boldog kisfiú nevetett volna. Igen. Ámília az enyém, és ő mindennél fontosabb. Nagyon örülök, hogy egyetértettünk ebbe. Jöjjön, ágyunk meg még egy sütemény.